Дівчина, яка наснилося, що вона імпотент, це вже саме по собі страхіття. Які жахи сняться дівчатам? Може, їм у страшному сні мариться, що хтось лізе їм у трусики? Але ж це не завжди жахливо. Може, це і хтось сексуальний хлопець із їхніх дівочих мрій – тому, чому я ніколи не цікавився з нами своїх подружок? Байдужий пень. Тепер розплачуватимуся за своє недбале до них ставлення. Я пробухикався, я сказав, що так, мені постійно сняться жахи, найжахливіші жахи, які тільки може уявити собі людство. Міра пожвавішала, які саме, які саме ці страхи, скажи мені, і буде не так моторошно. А потім я розповім тобі про свої. Як це мило з її боку? Виявляти зацікавленість та втішати мене. Цього разу я вирішив не брехати. Ну, може трохи, але не більше. Я розповім тобі про реальні страхіття, котрі увіходять у мої сни, сказав я. А що таке? У мене до біса страхіть, які лякають мене на кожному кроці мого життя. Вона зробила уважне обличчя, вчепилася за стільця, приготувалася мене слухати. Отже, як у будь-якої дівчини та й у будь-якої людини взагалі в мене є страхи. Мої викохані страховиська. Вони є в усіх. Не всіх, але багатьох, хто має мужність зізнатись в тому, що деякі жахи переслідують його постійно. Першим моїм жахом є товсті тітки – Товсті тітки, питається Міра. Я бачу, що вона збентежена, а то ж саме вони – товсті тітки. Вони мене не люблять. Я дуже їх дратую, особливо вони не люблять мене в метрі. Не завжди чекають, коли я поступлюся місцем, але я того не роблю. І вони починають дивитися на мене так, що я майже перетворююся на попіл. Вони завжди обсипають мене всілякими лайливими словами. А коли виходять мені на зустріч із ліфта, намагаються розчавити мене своїм великим пузом. Я відчуваю сморід їжі, сморід шлунка, яким вони дмухають на мене. Відчуваю метаболізми, які вони спрямовують мені в обличчя. Вони спеціально це роблять, щоб я отруїлася. Мені здається, що ти боїшся товстих тіток тому, що тебе лякає перспектива стати такими, як вони, виважено каже Міра. Але це стандартний жіночий жах, боятися погладкішати. Ти цим не переймайся. Мені здається, що в тебе худорлява конституція. Міра намагається мене заспокоїти. Насправді я колись замислювався, Чому мене лякають товсті тітки? І дійшов думки, що це страх перед тим, що моя майбутня, стронка дружина, може перетворитися на такого товстезного монстра. Ще я боюся велосипедів, веду я далі. Сьогодні наче день відвертості. В дитинстві моя рука застрягла у велосипедному ланцюзі, її там добряче скрутило. Ось залишився шрам. Протягую міри мірі руку, щоб вона відчула рубець на моїй шкірі. Вони, велосипеди, не слухаються своїх власників і постійно на мене наїжджають. Усе життя, немає від них спокою. Якщо шлях широкий, вони все одно наближаються до мене і погрожують кермом, як рогами. У мене постійно від них синці, особливо на стегнах. Вони тикаються, мої стегна, із задоволенням, як те оленя, що шукає материної дійки».